Hej och välkomna till veckan med p Krim. Jag heter Fanny Hedenmo. Och jag heter Stefan Sundberg. Och vi ska börja veckans avsnitt med en skjutning från förra veckan. Händelsen fick stor uppmärksamhet eftersom den inträffade i en biltunnel vid södra länken i Stockholm mitt i rusningstrafiken runt 17-tiden. Uppgifterna kring skjutningen är ännu inte helt klarlagda. Men en man i 20-årsåldern som färdades i en bil ska ha blivit skjuten i huvudet. Polisen larmades snabbt och Södra Länken spärrades av under flera timmar. Och på platsen greps sedan tre andra unga män. Om de har färdats i samma bil som den skjutna personen eller i ett annat fordon, det vet man inte ännu. Så här säger kammaråklagare Daniel Jonsson om händelsen. Alltså jag kan inte gå in på någon, någon teori eller något om utredningen. Jag känner det är alldeles för tidigt skede. Men jag menar att det är ett avsiktligt dödande som har skett i tunneln. Och inte någon sorts eh, vådaskott eller liknande som det har rapporterats om tidigare. Och därför så har jag begärt de här tre männen häktade för mord. De tre männen är alla 18 år gamla. En av dem misstänks dessutom för grovt vapenbrott. Och så ska vi ge er det senaste i ett fall som vi tog upp i ett av våra veckoavsnitt i slutet av september där domen nu har kommit. Det handlar om de tolv klimataktivister från gruppen Återställ våtmarker som den 29 augusti blockerade trafiken genom att sitta tvärs över vägbanan på E4 vid Haga Norra vid Solna i Stockholm. Två av individerna hade också limmat fast sina handflator i asfalten. Och den här aktionen ledde bland annat till att flera ambulanser fastnade i trafiken– –och en av dem hade en patient med livshotande skador– alla de tolv som åtalades dömdes i måndags av sålna tingsrätt för sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten. Eftersom de inte flyttat sig från vägen när polisen befallde dem att göra det. Mm, och under rättegången så tryckte aktivisternas försvarare på att personerna hade agerat i nöd på grund av den pågående klimatkrisen. Och att man använt sig av den här grundlagsskyddade demonstrationsfriheten som man har. Men rätten ansåg att, citat, det allmännas intresse av att motverka denna typ av allvarliga störningar- en central infart till Stockholm i rusningstid- måste under alla förhållanden anses väga tyngre- än de tilltalades rätt att demonstrera på aktuell tid och plats- på det sätt som de har gjort. Slutsitat. Man menar också att nödvärnsrätten gäller mer akuta fall- och att inte heller den kan användas som argument- för aktivisternas agerande. Och tittar man på straffskalan för sabotage- som det här alltså faller under- så går den ända upp till fyra års fängelse- men här menade tingsrätten att det finns förmildrande omständigheter i och med att det har varit fråga om en aktion med ett fredligt syfte. Precis och de tilltalade de har också försökt att begränsa skadorna av aktionen genom att själva kontakta polisen och genom att hålla en fil öppen för blåljusfordon. Straffet för nio av de inblandade blev därför villkorlig dom och för tre av dem skyddstillsyn. Kammaroklagaren i fallet, Marina Ivic, säger till Petre Krim– –att det är bra att tingsrätten gått på hennes linje och dömer för sabotage. Hon tycker också att domen är utförlig och har mött de tilltalades invändningar– –till exempel att de menat att klimatläget på jorden är så pass allvarligt– –att man ska gå fri från ansvar och att det är en grundlagsskyddad rättighet att demonstrera. Hon fortsätter i en vidare kommentar till Petre Krim att hon inte håller med om påföljderna. Hon hade yrkat på sex månaders fängelse för tio av de tolv tilltalade– vilket alltså ingen dömdes till. Och avslutningsvis ska vi också prata lite kring en annan dom i ett fall som fått mycket uppmärksamhet. Nämligen det med kvinnan som knuffades ner i ett gruvhål. Mm, det handlar alltså om en kvinna som blivit våldtagen och sen alltså nerknuffad i ett 24 meter djupt gruvhål som ligger i en enslig del av en skog mellan Avesta och Norberg. Ett fall som vi har berört flera gånger tidigare här i Petrikrim. Mm, och Den här kvinnan överlever då och var sedan fast i gruvhålet i drygt 30 timmar innan hon hittades av en pappa med sina två barn som befann sig i området för en utflykt. Och bara några timmar efter att hon räddats ur hålet så kunde hon peka ut mannen som gjort det här mot henne. Och det var en man som hon kände sedan tidigare. Han åtalas för mordförsök och grov våldtäkt. Och den här domen kom alltså förra fredagen och där gick tingsrätten på åklagarens linje och dömde mannen för de här brotten till livstidsfängelse. Och det här är ju en ganska ovanlig dom kan man säga eftersom mordförsök inte brukar ge livstidsfängelse. Så här sa åklagare Ann-Sofie Trossing till SVT efter domen. Ja, jag kan konstatera då att tingsrätten har delat min bedömning och dömt honom då för försök till mord och grov våldtäkt. Och påföljden är livstid. Hur ovanligt är det? Vad säger du om det? Ja, alltså att, att få en livstidsdom för ett försök till mord tillhör ju inte vanligheterna. Och vi ska fördjupa oss mer i det här fallet och inte minst i den här domen i vårt nästa ordinarie avsnitt av Petri Krim som kommer på onsdag nästa vecka, så missa inte det. Det här var allt för veckan i Petri Krim. Jag heter Fanny Hedenmon. Och jag heter Stefan Sundberg.